Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-lazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Wassalatu wassalamu ala al-rahmatil Al-Mab'u'th rahmatan lil'alamin Sayyidina Wa maulana Wa kura fi aayunina muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'd Ahibati fiillah Rasulullah sallallahu telah memberikan segala contoh kebaikan untuk kita. Perjalanan hidup beliau sejak lahir, remaja, dewasa, turun kepada beliau Iqra diangkat menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam sampai turun kepada beliau firman Allah iza jaa nasrullahi wal fath Sampai akhirnya malakul maut mencabut nyawa beliau. Allah mengatakan inna ka mayyitun wa innahum humayitun. Semuanya penuh dengan pelajaran indah. Tapi sayangnya banyak diantara kita yang lebih suka membaca hal-hal yang kurang berguna menonton tontonan yang tidak menambah keimanan bahkan membuat iman itu turun. Hari ini kita akan mengkaji atau berusaha untuk hidup sehat di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang tabu. Perang yang termasuk salah satu peperangan terbesar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah ini kepada kita. Untuk berbagi rahmat Allah kepada seluruh umat manusia, untuk mengenalkan kepada mereka bahwa tidak ilah illallah. Peristiwa itu terjadi pada waktu atau sepulang Nabi alaihi salat wasalam dari Fatkh Makkah, dari penaklukan kota Makkah. Selesai Perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW balik ke kota Madinah di bulan Rajab, kira-kira 6 -kira bulan setelah Perang Hunain tahun 9 Hijriah, Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya. Untuk bersiap-siap menghadapi Romawi. Kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Ada dua kekuatan yang menguasai beberapa belahan dunia. Ada Romawi dan ada Persia. Allah Jalla Jalalu memilihkan bagi Nabi kita sahabat-sahabat yang siap untuk mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka. Pada masa itu, masa yang sangat sulit Pada waktu musim panas. Yang begitu dahsyatnya. Tapi di sisi yang lain. Masa itu masa yang penuh dengan godaan. Karena buah-buah kurma. Sudah mulai matang. Dan siap untuk dipetik. Yang kebiasaan orang Arab. Di musim panas itu. Mereka bernaung di bawah kurma-kurma mereka beristirahat menikmati nyamannya hidup. Tapi panggilan jihad telah dikumandangkan. Ada yang berbeda dengan perang tabu. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau berperang ke satu tempat beliau itu tidak menjelaskan kepada para sahabat tujuan yang sebenarnya. Beliau hanya memberikan isyarat. Kecuali perang Tabuk. Riau Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dengan gamblang kepada para sahabat. Kita mau berangkat ke Kabul. Musuh yang kita akan hadapi adalah Romawi. Perjalanan yang kita akan tempuh panjang dan bekal yang kita miliki sedikit. Tak boleh berangkat kecuali yang punya bekal. Negara memerlukan bantuan dari rakyat. Beitulmal Muslimin tidak banyak harta, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersodakah. Dibacakan ayat-ayat tentang sodakah tadi kita mendengarkan imam membacakan suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajal qarib fa wa akun min salihin ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menganjurkan kita untuk bersodaqat. Maka pada hari itu, para sahabat yang yakin dengan syahadat mereka bahawa لا إله إلا Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba sudah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dia membawa seribu dinar yang dia bungkus di bajunya kemudian dia tuangkan di depan Nabi sallallahu Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqallibaha Itu duit 1000 dinar Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dibolak-balik sama Nabi Lalu beliau mengatakan. "Ma gharra Utsman ma fa'ala ba'daha" Nya akan membahayakan Utsman Setelah apa yang dia lakukan hari ini. jemaah. Ketika sodakwah di masa yang banyak harta. Itu mudah. Kita banyak duit. Tapi bersodakwah di masa yang sulit. Ketika nilai uang begitu tinggi dan berharga pada waktu itu. Berat pengorbanan hamba. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Lombok, mungkin sebelum terjadi gempa, sebagian di antara mereka biasa bersedekah. Tapi setelah terjadi, dia merasa perlu dengan uang itu. Beliau mengulangi ucapannya: Ma'barroh Utsman, ma'amilah bargaat, sallallahu alaihi wasallam. Pada hari itu Umar bin Khattab, ﷺ ingin menyaingi Abu Bakar dalam sodakahnya. Dia bawa separuh hartanya. Dia bawa dalam taqad. Di depan Nabi ﷺ lalu Nabi bertanya, Ma'abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kala mislahu seperti itu, separuh hartanya dibawa, separuhnya diberikan kepada keluarga. Lalu Abu Bakar datang membawa hartanya, diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa sama Abu Bakar. semua harta. Lalu Rasul sallallahu alaihi bertanya, "Ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli?" Abu Bakar, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulahu. Aku sisakan buat mereka Allah dan rasul Apakah ada yang lebih baik dari Allah? Rabbul 'Alamin. Yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu, Allah hanya berkata, "Kun." Terjadi kun. Jadi. Lalu Umar mengatakan, "La usabiqu ila syekh abad." Aku tidak akan bisa menjahimu Mengalahkan mudah apa saja Wajah Abdul Rahman bin Auf Abdul Rahman bin Auf datang membawa 8000 dirham Dan para sahabat berbondong-bondong Bagaimana dengan wahita Yang terkadang dia tidak bekerja Mungkin dia punya emas emasan pemberian suaminya. Wa arsalatin nisa masrta'na min huliyin. Mereka kirim perhiasan mereka kepada Nabi S.A.W. dilepas gelang, dilepas antingnya, kalungnya, pas untuk patut Mereka tahu kalau janji Allah itu pasti, dan sebagian sahabat datang bawa baju mereka di bawah tubuh mereka. Ya Rasulullah, kita mau berangkat. Tapi kita tidak punya apa. Kita mau berangkat. Ada tujuh sahabat dari kalangan ansur. Di antaranya, Ulbah ibn Zaid. Nabi alaihi salatu wassalam. Mengatakan, La ajidu ma'ahmilukum. Aku tidak punya kendaraan buat bawa kalian. Perjalanannya panjang. Tak mungkin jalan kaki. Harus pakai kendaraan. Pada waktu itu, satu ontar. Untuk dua, tiga orang. Tawallau. Wa'ayunuhum tafidu minad daba. Hajanan Allah yang jidum ayun cikgu. Pulang mereka dengan penuh tangisan. Nangis mereka. Nggak punya yang bisa dicodapahkan buat perhatian. Ya, kalau bicara-bicara nggak punya sahabat itu nggak punya benar-benar. Nggak punya apa-apa mereka. Kita masih ingat sahabat yang mau nikah. Yang kata Nabi alaih salatu wassalam Il Ta'mis walau khataman min hadith. Cari di rumahmu. Mungkin kau punya cincin dari besi. Bukan dari perak. Bukan dari emas. Dari besi kau cari. Pulang. dicari di rumahnya. Datang lagi jumpai Nabi salatu wassalam. Nggak ada Nabi. Nggak ada apa-apa di rumah Tapi aku punya tarung yang aku pakai ini. Tak ada pisau selam, tak mungkin sarung. Kok pakai apa pasti? Allah meriak mereka benar-benar tak punya apa-apa. Nabi Di antara mereka Uulbah bin Zaid, malam hari dia solat, dia solat lagi, dia solat lagi terus, lalu dia mengasaskan. Ya Allah, Inna ka amar jihad, waragab dunia, dan belum tega lih seorang ada Ya Allah, engkau perintahkan untuk berjihad, engkau anjurkan agar orang berangkat jihad, tapi engkau enggak kasih aku, Ya Allah, sarannya untuk berangkat jihad. Dan aku dah berangkat ke Nabi-Mu dan engkau juga tidak jadikan di Nabi-Mu sesuatu yang dia bisa bantuin aku, Ya Allah. Maka hari ini aku bersodak. Malam ini aku bersodak dengan kohbermatanku. Dengan setiap muslim yang pernah menyakiti aku. Yang pernah mungkin mengambil hartaku. Yang pernah mencaci maki aku semuanya aku maafkan, Ya Allah. Sodakoh buat mereka. Dia nggak punya harta, tapi dia punya jiwa yang besar. Dia buang segala kedengkian dari diri ini. Balas dendam dihilangkan dari jiwanya. Sakit hati dia hapuskan dari hatinya. Dia sudah kok. Pagi hari, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Man tasyadq al-lailah?" Sampai yang tadi malam sodakoh. Salam yakum ahad. Nganing berdiri. Lalu Nabi Alaihi AS mengulangi ucapannya. Man tasaddaqan layla fal yakum. Yang sodakoh tadi malam berdiri. Ulbah berdiri. Dia ajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan peristiwa malam itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "absyir. Attaqabbalallahu sadaqatak." Berdibia engkau. Allah sudah menerima sedekah. Wahai jamaah, kita pernah sedekah dan kita terus sedekah, kita enggak tahu apakah sedekah kita diterima. Ni ulbah diterima sedekahnya sama Allah. Sallallahu alaihi wa Orang-orang munafikin bagaimana sikap mereka? Ketika mereka melihat ada sahabat Nabi yang sedekah dengan harta yang banyak, kata mereka riya. Sebagian sahabat Nabi subhanallah. Mereka hanya bawa dua liter beras. Apa? Dua liter kurma. dibawa. Apa yang dia miliki di rumahnya dia bawa pada waktu itu. Ketika melihat kesungguhan orang-orang Islam bersodakoh. Yang miskin bersodakoh. Apa kata orang-orang munafikin? Dia mengatakan innallaha la ghaniyun an sadaqatihal. Allah tu enggak buta masa sedekah. Asal cuma segitu kau sedekah. Iman, ya, Nabi alaihi salatu mengatakan ittabi an walau bi Selamatkan dirimu dari api neraka. Walaupun dengan setengah butir kurma, bukan satu liter kurma, bukan dua liter kurma, setengah butir kurma, fa'inlam tajid fa bika lima tempoyibah. Kalau engkau enggak tinta enggak punya, maka dengan ucapan yang baik itu pun sodako. Tapi itulah orang-orang mula Sebagian mereka Nggak mau berangkat perang Bahkan mereka Mengembosi Orang-orang Islam yang mau berangkat perang Allah menyebutkan Di surat taubah Ayat 81 Wa kalu La tanfiru fil harf mereka mengatakan, kalian jangan berangkat perang dalam musim panas seperti ini. Panas. Jangan berangkat kalian. Qul. Kasakan kepada mereka. Naru jahannam asyadu harro. jahannam lebih panas daripada panas yang musim itu. Lau kanu ya'ahul. Kalau mereka mengerti. Kita lihat bagaimana sifat orang-orang munafiti. Jihad tidak berangkat. Sodakoh tidak. Kerjanya mengembosin orang-orang soleh. Tapi ada yang berangkat. Keberadaan orang-orang munafikin di pasukan para sahabat Nabi merusak. Tapi di dalam Islam. Kita tuh menghukmin orang dengan bohir. Urusan batinnya gak ada urusan. Gitu. Antara dia sama Allah. Salah seorang di antara mereka dalam perjalanan. Mengatakan, Atah sabula jalada banil asfar kaki talil Arab baktihim bawo. Apakah kalian mengira bahawa memerangi Romawi ini seperti perang yang terjadi antara Arab dengan Arab lainnya? Memang kita tahu di negeri Arab nggak pernah ada kerajaan di sana. Di Mekah, di Medina nggak ada. Perang-perang kabilah -perang yang ada, tapi Romawi itu sebuah negara adidaya yang ada, yang memiliki pasukan perang yang terlatih, persenjataan yang sudah disiapkan oleh mereka. Orang munafikin mau menakut-nakuti ini para sahabat Nabi. Wallahi lakaan nabikum qad dan mukarrinin fil hibal, kata mereka. Dalam bayangan Ana Ananya yang melihat kalian Besok kayaknya Sudah diikat oleh tali-tali Digiring sama mereka dibelenggu sama mereka Sebelum perang Gembosin Di tengah-tengah pasukan perang Gembosin Dalam riwayat lain mereka melihat Kita ini tidak pernah melihat Orang-orang yang lebih besar perutnya. Lebih suka makan. Wa ajbanu inda liqa yang paling pengecut kalau perang Min kurro ina. Daripada ni sahabat-sahabat yang pandai baca Quran. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka minta maaf mereka mengatakan innama kunnana khudwa nal'afwan nabi kita tu tadi hanya bergurau kita tu hanya mengisi kesenggangan waktu supaya kita enggak bosan dengan perjalanan yang panjang sebelum mereka datang setelah turun firman Allah kepada nabi alaihi salatu wassalam wala sa kalau engkau bertanya kepada mereka kenapa mereka melakukan itu Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna na khudhu wa nal'ab Jawaban mereka kita hanya main-main tidak -main. serius omongan kita Qul Katakan kepada mereka Abdillah wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya. Kalian jadikan itu bahan ledekan. Siapa yang diledek. Siapa yang dicaci. Siapa yang dicela. Para sahabat Nabi. Kemudian siapa yang belain mereka. Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah jadikan celaan mereka kepada para sahabat. Itu celaan kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. لا تعتذروا kalian enggak usah minta maaf Tidak perlu kalian minta maaf kenapa qad <kod> kafartum ba'da imanikum kalian sudah kafir semuanya setelah sebelumnya mengaku beriman innahu <kod> an ta'ifatin minkum نُعَذِّبُ الطَّائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ apabila kami memaafkan sebagian kelompok dari kalian yang mereka bertaubat tapi sebagian lainnya kami azab mereka karena mereka adalah orang-orang mujrim penjahat ini di surah taubah ayat 65 66 Jamaah rahimakumullah Sebelum perang ada peristiwa lain yang berkaitan dengan orang-orang munafikin. Mereka bangun masjid. Bangun masjid mereka. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi Nabi lagi siap-siap mau -siap perang ya Rasulullah kita ini lagi bangun masjid nih dekat masjid Kubah sana kita karena melihat ada orang-orang yang enggak bisa ke masjid Kubah kita bangun ker masjid yang lebih dekat ya buat orang-orang yang uzur lah yang sepuh supaya enggak perlu ke masjid Kubah bisa ke masjid kita Nabi alaihissalam mengatakan aku lagi mau berangkat perang nanti kalau pulang dari Tabuk aku akan mampir Subhanallah jemaah. Sebelum pulang, Allah ceritakan bahwasanya masjid yang mereka bangun adalah masjid dirar. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 107 Walazina takhadu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl wala yahlifunna in aradna illa al husna wallahu yashhadu orang-orang yang bikin masjid tapi niatnya beda untuk membahayakannya. Masjid dibangun untuk kekufuran. Dibangun untuk memecah belah antara orang-orang beriman. Yang biasanya bersatu di Masjid Kuba. Supaya dipecah. Masjid kan. Kalau kita lihat. Dulu. Masjid. Untuk sholat jumat itu. Hanya beberapa yang ada musalla musalla. Yang enggak ada sajukat bisa. Sehingga umat Islam benar-benar menyatu di situ. Nih orang munafiki mau bang, wa irsadal liman Allah wa rasulah. Digunakan sebagai posko untuk berkumpulnya orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasul. Dan mereka akan bersumpah Niat tu, sifat orang munafik Mereka akan bersumpah, in aradna ilal husnul niat kita baik nabi, nggak ada niat yang lainnya. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang tua agar mereka bisa ke masjid juga. Ingin kebaikan. Wallahu ya syadu inna Allah bersaksi bahawa mereka adalah orang-orang yang dusta. Akhirnya Allah melarang Nabi Untuk sholat di sana La cakum fihim abad Jangan sholat di masjid mereka Pulang dari tabuk Dibakar itu masjid Banyak pelajaran penting Dalam perang tabuk ini Tinggal kita ini mau ambil pelajaran Apa tidak Ali bin Abi Talib Gak nah, ikut perang. Kenapa? Karena perintah. Rasul saw tidak pernah meninggal ke Madinah kecuali ada pemimpin pengganti di kota Madinah. Berganti-ganti sahabat yang dipilih. Pada waktu perang Kabuk yang ditaruh di Madinah itu Ali bin Abi Thalib. Ada omongan gak enak dari orang-orang munafikin. Seakan-akan mereka mengatakan Nabi saw tidak ingin didampingi Ali. Ali kemudian menjumpai Nabi saw mengatakan, Atahlu buni fisi wan nisa, oleh Rasul saw. Apakah engkau? Membiarkan aku diberdiri bersama anak-anak dan wanita. Ali seorang haidaroh. Ali ini macam dia. dalam berjihad di jalan Allah Jalla Jalaloh. Dia mengatakan, tidak siap dia ditinggal bersama wanita dan anak-anak. Nabi ﷺ mengatakan: "Allah terba, antakuna minni bimanzilah Harun min Musa. Innu illa anhu leysanabiyun bani. Apa engkau nggak rido? Nggak nerima? Posisimu sekarang ini seperti posisi Nabi Harun ketika ditinggal aman Nabi Musa ﷺ. cuma enggak ada nabi setelah itu, itu aja beda. Itu punya peran penting nih di sini. Karena ada orang-orang munafikin yang tinggal di Madinah. Sahabat nih yang berangkat perang 30.000 jemaah. Pada waktu perang Badar hanya 300. Perang Uhud 1.000 kurang 300. Perang Honad 3.000 yang ikut perang, penaklukan Meda'ah 10.000, perang Hunain 12.000, perang Tabuk 30.000. Karena pasukan yang dihadapi berat, semuanya harus keluar dari kota. Madina ikut perang kecuali yang tidak mampu yang tidak punya bekal, tidak punya kendaraan. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang tidak ikut perang tanpa alasan dicela mereka. Bahkan pulang dari Tabuk ada tiga sahabat yang diboykot selama 50 hari kira-kira. Wallahi dijalan. Maka keberadaan Ali bin Abi Thalib sangat penting karena dia bisa pegang kendali kota Madinah. Ditakutkan di orang-orang munafikin hendak mendatangkan orang-orang Yahudi untuk balik ke kota Madinah. Karena harapan orang-orang munafitin, 30 ribu berangkat ke Romawi, ke Tabuk, tidak balik. Mati semua. Sehingga mereka akan menguasai kota Madinah. Tapi, Nabi SAW telah menjadikan Ali sebagai pengantin pada waktu itu. Maka Ali Riba. Dia jaga kota Madinah. Dan seperti inilah seorang Muslim. Yang jadi ambisi dia adalah menolong agama Allah. Tak penting buat dia ada di bahagian pertama, di barisan terdepan atau berada di barisan terbelakang. Nabi ⁄ Rasul ⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄⁄ أشعث رأسه، مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقه كان في الساقه، إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. طوبة. هذا سرعة. Ada pohon besar di surga. Ada kebahagiaan buat seorang hamba. Yang dia pegang. Dengan tali kendali kudanya. Sama komandannya disuruh bagian terdepan. Menjadi pasukan yang paling beresiko mati duluan. Dia ke depan. Ditaruh di belakang. Bagian bersih-bersih. Dia berangkat ke belakang. Buat dia enggak penting dia di posisi mana, yang penting aku bantu agama Allah. Jalan -jalan. Mau di bagian parkir, mau di bagian sandal, mau di bagian pegang kamera. Nah, penting buat seorang hamba yang hidupnya lillahi taala. Yang penting Allah ridha sama dia. Mungkin posisi dia tidak ada yang kenal sama dia. Tapi itulah seorang hamba. Ali bin Abi Thalib hanya ingin menanyakan tentang posisi dia. Apakah ucapan orang-orang munafikin ini benar. Maka Nabi AS menjelaskan. Orang-orang munafikin ingin Ali berangkat. Tapi Nabi AS menginginkan Ali jaga tu kota Medina. Di markas. Kalau markas diserang nantinya. Kemudian hancur. Bagaimana dengan anak-anak dan wanita. Abu Khayyid Termasuk sahabat yang terlambat. Ikut pasukan. Kenapa dia terlambat? Dia bukan tidak mau berangkat, tapi dia mengatakan nanti aku mau berangkat. Aku siap, ontaku siap untuk berangkat. Nanti aku mau jalan. Sahabat Nabi, saw sudah pada berangkat, dia masih di Madinah. Kemudian satu hari dia masuk ke kebun dia. 700 kilometer perjalanan panjang. Artinya dia dengan berangkat sendiri akan lebih cepat nanti. Dia masuk ke kebun dia. Dia lihat istri. Sudah membuatkan tempat duduk, tempat istirahat yang indah. Di samping-sampingnya ada air, buah kurma sudah mulai masak. Dia masuk, lalu dia berkata: "Maha Rabiinsof, ini ini tidak fair kayak ini, tidak benar kayak ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sabum walharur." Nabi alaih surat wa sahab, kepanasan. Wa anafi zilli wa naib. Dan aku. Di naungan dan kenikmatan. enggak mungkin jadi. Dia ambil ontanya. Dia bawa beberapa butir kurma. Berangkat dia. Hati-hati. Dengan menunda-nunda amal sahabat. Selamat Abu Khaisal. Tapi ada tiga sahabat. Ka'ab ibn Malik. Murarah ibn Rabi, Wahilal ibn Umayyah, mereka enggak berangkat. Padahal tiga orang ini semuanya mau berangkat. Apalagi kaab bin Malik, kaab bin Malik ini mau berangkat dia nggak ngutar lagi lah. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Sampai akhirnya. Pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah balik ke Madinah. At-taswif Min judu di Iblis. Hati-hati Menunda-nunda. Nanti aku akan Berbuat. Nanti-nanti. Allah ya, anda melihat kejajan Yusrabaya, Masya Allah. Ketika kita ngumpulkan donasi Untuk Lombok. Itu sistemnya pakai Rekening sama gesek. Jadi ada sedikit pemaksaan. Jawa. Ada sedikit pemaksaan. Tapi subhanallah. Ada orang yang harus dipaksa. Kalau mengandalkan yang dibawa di dompetnya. Berapa yang dibawa di dompet sih? Sampai 10 juta? Yang enggak usah. 10 juta buat apa di dompet? Berapa yang dibawa? Ya 300 ribu. Sebab dua ribuan. Buat apa dua ribuan? Ya, buat sodakoh lah. Udah siapin. Jadi dia memang udah siap. Dua ribu buat sodakoh. apa-apa, Alhamdulillah. Gak terjelah. Mau setengah butir kurma untuk sodakoh. Tapi ada orang yang termotivasi untuk sodakoh. Tapi dia nanti anda mau transfer. Sampai rumah, lupa sampai ini, itu akhirnya. Tidak transor-transor. Kemarin di Surabaya, sup, itu dikasih alat gesek. Ayo, Ibu, mau berapa yang digesek? Kalau luar tujamaah, kita kumpulkan malam itu, hampir 160 juta. Karena mereka harus gesek. Kalau digesek, ya mau pencet berapa? Masa pencet 2 ribu? enggak. Akhirnya menunda-nunda, artinya antum mau berbuat amal saleh itu tiga sahabat ini akhirnya enggak berangkat. Balik pasukannya, sudah selesai. Ka'ab ja bin Malik ketika melihat hal itu, dia lihat keluar rumah, dia lihat orang-orang yang enggak ikut perang. Kalau enggak orang-orang yang sudah tua, yang punya udur ya kalau enggak orang-orang munafik. Yang kelihatan kemunafikannya. Sebagian di antara mereka kalau disuruh bangkan perang itu, waktu ketabuk. Lataftin nih. Jangan engkau fitnah aku. Aku itu tidak tahan melihat perempuan-perempuan Romawi. Gitu dia. Alasannya apa? Tidak tahan melihat perempuan-perempuan Romawi. Emangnya mau jalan-jalan ke Romawi? Dia. Ini mau perang. Subhanallah. Sampai ke Tabuk. Perjalanan panjang ingat. Satu ontah, dua tiga orang. Artinya gantian mereka. Naik ontah, turun. Rasul s.a.w. gantian alaihi wa s.a.w. Walau dalam banyak peperangan beliau ikut gantian. Di perang Badar seperti itu. Beliau pernah ditawarin sama sahabat Nabi, Rasulullah SAW tetap di ataslah, biar kita yang gantiin engkau jalan. Waktu engkau jalan, kita yang gantiin. Engkau terus di sana. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma antuma bi aqwamin. Kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan jangan dikira aku enggak butuh pahala kata Nabi sallallahu Aku pun butuh pahala seperti kalian. Allah Allahu Beliau mau pahala jalan kaki berjihad di jalan Allah. Oh. Usahakan kita ni punya amal soleh di semuanya sedikit-sedikit. Untuk melihat orang bangun masjid mungkin ada sebagian yang bangun dengan uangnya. Tapi sekali-kali antum angkat sesuatu di masjid itu. Karena bekal yang sangat sedikit Air yang sulit, mereka minta izin untuk menyemleh kendaraan mereka. Mau disembelih dan air ontanya mau diminum. Onta itu punya kantong air. Ketika Nabi yang Alaihissalam sampai ke Madain Saleh, Hijir, kampungnya Nabi Saleh Alaihissalam. Beliau Alaihissalam mengatakan, "Laa tathkhulu masakin aladzina bolamu anfuzah. Kalian jangan masuk ke tempat orang-orang yang pernah membuli mereka Mendolimi diri mereka sendiri. Kalian jangan masuk ke sana. Illa antakunubakin kecuali kalian dalam kondisi menangis. Haran ayusibakum misluma asabahum." Takut kalian ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Jadi ketika datang ke tempat-tempat yang diadab sama Allah jenna-jenaluh. Maka diserah seharusnya kita menangis mengambil ibroh. Bukan ketawa-ketawa. Karena sekarang banyak tempat-tempat seperti ini dijadikan wisata. Seharusnya mereka menangis. Sampai ditabuh. Orang-orang Romawi tidak aja. Mereka takut. Masa Romawi takut, Di tabuk mereka harus berjumpa dengan umat Islam di Padang Pasir. Mereka memilih untuk menanti umat Islam di benteng-benteng mereka. Di kota mereka. Nabi AS melihat, tidak perlu kita kesan. Paling enggak apa istilahnya? Ada so false. Dan menunjukkan kekuatan umat Islam. Agar orang-orang tidak main-main dengan umat Islam. Akhirnya Nabi SAW diam di tabuk beberapa malam. Kemudian datang kepada beliau. Ada beberapa gubernur dekat sana. Yang mereka berdamai dengan Nabi SAW. Dan membayar jizya. Serta buat perjanjian artinya kekuatan umat Islam sudah dipertimbangkan. Mereka sudah mau buat perjanjian dengan umat Islam. Lalu Nabi alaihi salatu wasalam pulang ke Madinah. Sampai Madinah atau sebelum sampai Madinah Nabi alaih salatu wassalam memanggil Malik ibn Dakhsyam dan Ma'an al-Ajlani. Memerintahkan keduanya untuk duluan masuk kota Madinah. Apa tujuannya? Menghancurkan dan membakar masjid di Ror. Nggak boleh aja. Wallahi jama. Orang-orang munafikin. Kalau tadi kita dengar imam. Membaca Idza jaa'a al qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu yashhadu innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina wallahu ya'lam innaka rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Maka kada datang ngomong aku bersaksi La ilaha illallah Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mereka dosa. Wa minan nasi mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wama hum bimumin bohong mereka. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan rasulnya, beriman dengan Allah dan hari akhir, wama hum bimumin. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'unallaha warasula. Mereka mau menipu. penampilannya, masya Allah. Orang munafik tu jama, penampilannya kayak antum semua, kayak kita Dan bahkan sepertinya lebih baik penampilannya. Allah mengatakan, Subhanallah. Wajah rohailah untuk dibuka et Kalau engkau melihat mereka, engkau akan kagum dengan penampilan mereka, dengan badan mereka, kayak orang paling soleh aja di kampus, orang paling alim kelihatannya. Wah iya kau lute Kalau mereka berbicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Ini Allah katakan kepada Nabi Ayah Sulaiman. Arti yang manis ungkapannya. Wah sama. Maka akhirnya Nabi Alaihissallam membakar masjid orang-orang munafik. Ketika Nabi semakin mendekat sawallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau mengatakan Inna bil Madinah, akwaman masir tum masiran, walla qata tum wadiyan illa kanu ma'akum. Khalu ya Rasulullahum bil Madinah. Kata Nabi Alaihissalam sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang. Tidak ada satu jalan yang kalian lalui, tidak ada satu lembah yang kalian lewati melainkan mereka bersama kalian dapat pahalanya kalian. Enak banget jemaah. Ya, gak ikut perang, gak ikut capek, gak ikut kelaparan, gak ikut kepanasan. Dapat pahala seperti mereka. Wahum bil Madinah. Kata para sahabat, ya Rasulullah mereka di Madinah gak ikut perang. Dapat pahala seperti kita. Qala wahum bil Madinah. Iya. Mereka di Madinah. Habasahumul Uzur. Mereka gak bisa berangkat karena Uzur. Artinya tuh tujuh sahabat diantaranya Zaid bin Ulbah. Di antaranya Abdullah, Abdullah bin Nghafal akhirnya berangkat. Ada beberapa sahabat yang gak bisa berangkat. Karena uzur mereka dapat pahala orang yang berangkat perang tabuk. Karena apa? Niat. Berbeda dengan niat orang munafikin, Mau bangun masjid? Niatnya untuk memecah belak dibakar. Jangan berharap pahala tapi sahabat-sahabat yang tidak bisa berangkat karena uzur, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Maka, jangan malas untuk niat soleh. Niatlah untuk berbuat baik. Terus pasang pun niat. Tapi kalau mampu, amalkan. Paling tidak antum niat. Kalau anda punya rezeki, saat anda mau sodakol 10 juta buat lombok. Gak periski sepuluh juta, aduh sayang ya. Entuh <Gülüyor> berarti niatnya main-main, niatnya hanya main-main. Sampai Medina, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disambut oleh orang-orang dan anak-anak. Mereka menyambut kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu masya Allah demen balat sama anak-anak. Kalau ada anak-anak diangkat, sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditaruh di kudanya atau di onta Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Dicium mereka sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjid Nabawi. Sudah sampai sana datang orang-orang munafik. Bersumpah minta maaf Nabi, kita enggak bisa berangkat karena ada urusan ini, urusan itu mohon maaf. Datang ke Abdin Malik bersama Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Datang menjumpai Nabi SAW. Yang datang terakhir, ke bin Malik. ditanya sama Nabi SAW. Ma'akhlafaka ya Ka'ab? Kenapa engkau tidak berangkat? Kata Ka'ab. Ya Rasulullah. Tidak ada alasan. Aku benar-benar dalam kondisi yang sangat prima untuk berangkat. Tidak tahu, aku tidak jadi perangkat. Orang-orang lain, saudara-saudara keluarganya, mengatakan, sudah kau minta maaflah sama Nabi SAW, bilang ada ini, ada itu. Katakan, enggak, aku mau jujur. Aku mau jujur. Apa yang akan Allah berikan hukuman kepada aku? Aku akan jujur, katakan. Sampai sana, Nabi alaihissalatu wassalam. Mengatakan kepada orang ini jujur. Sudah. Kalian pulang. Sampai datang keputusan dari Allah. Jalla Jalla. Akhirnya Kaab bin Malik. Tidak diajak bicara. Diboykot. Kaab datang ke masjid Nabawi. Salat salam kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Kaab sampai mengatakan. Aku melihat apa Nabi menjawab salamku, apa enggak kata dia? Aku melihat kepada bibir. Berat ujiankah? Dia berangkat ke temannya, ke saudara, pa yang paling dia cintai. Dia mau ngobrol sama dia, sama temannya ini? Kata dia, enggak. Aku enggak tahu. Suruh berangkat. Empat puluh hari. Tidak diajak berbicara dengan penduduk Madinah. Di hari ke-40 dipanggil sama Nabi SAW-SANAH. Tiga orang ini. Kalian suruh pulang istri-istri kalian ke rumah. Bingungkah? Apakah kita menceraikan mereka? tidak. Suruh pulang saja. Akhirnya benar-benar dihukum sama Allah. 50 hari. Setelah 50 hari, Allah turunkan Firman-Nya di surat Taubah, ayat 117, 118, "Lakat Ta'ala Nabi, wal Muhajirin, wal Ansar, al-Ladinat fi Saatil usrah min ba'di Ma Kadai Ziru Kulub fariqin Minhum, Thumma Tab' Alaihim Innu." Bihim Raufur Rahim. Allah telah menerima taubat. Nabi, taubatnya Nabi, memberikan taubat kepada Nabi kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor yang ikut perang tabuk, perang yang penuh kesulitan. Setelah hampir terjadi kekacauan di antara mereka, yang digembosin dengan orang-orang Munafikin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Waala Salasa dan disebutkan secara Khusus dan Allah menerima taubatnya tiga orang: Kaab bin Malik, Murarah bin, Ma bin Murarah bin Rabi', dan satunya lagi. Mereka tiga orang itu diterima taubatnya oleh Allah سبحانه و تعالى. Al ladina yang mereka nggak ikut perang. Hattah iza baqat alaihimul ardu bima rahubat. Wa baqat alaihim anfusuhum. Wa dhanu. An la malja'a minallah illa ilaih. Tuh. Tiga sahabat ini mengalami, mengalami proses yang sangat indah. jemaah. Untuk menerima kebat itu. Allah menceritakan. Bumi yang luas jadi sempit buat mereka. Dan hati mereka jadi sempit buat diri mereka. Sampai Klimaks yang mereka mengira. Tidak mungkin ada jalan keluar. Kecuali Allah. Jalan-jalan -Jal, ketika itu Allah berikan kepada mereka tobat. Selesai dapat kabar gembira. Tawbat diterima. Datang ke abdin malik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah. Aku bersumpah. Aku bernazar, Kalau Allah. Menerima tobatku. Aku akan keluar dari semua hartaku. Terserah engkau mau taruh di mana hartaku ini. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan semuanya, sebagiannya saja, sebagian untuk keluarga. Jamaah. itulah sedikit tentang perantam. Antum perlu baca lebih panjang lagi. ...ulangin lagi. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Kita perlu cerita... ...yang memotivasi kita... ...untuk terus... ...menumbuhkan cinta... ...kepada Allah dan Rasulullah. Untuk terus... ...menjadikan para sahabat Nabi... ...sebagai panutan kita. Mereka lah yang pantas untuk dijadikan idola. Karena terus-terang di masa sekarang ini Allahu Akbar. Begitu gencarnya dibikin idola-idola yang membuat umat jadi hancur dan binasa. Hadal wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal. Masyaallah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Anak izin kamu yang Assalamualaikum Saud, waalaikumsalam. Tolong nasihatin, ikhwan yang masih suka foto-foto, video, ketika kajian, karena mengganggu, coba. tuh. Antuk nggak dengar tu. Mana yang foto-foto video? Antuk nggak capek ngangkat dari tadi. Uh, ganti tangannya, ganti tang. Udah uh, dengerin aja kajiannya Ustaz. Ini ada media yang. Tidak Ustaz beda Ustaz. Pahalanya kan pahala anak pegangin tangan. Pegangin kamera ini, Ustaz. Anak kepingin dapat pahala Ustaz. Biar capek-capek. Ya kadang-kadang mengganggu. Artinya mengganggu jamaah yang lain. Antum bisa membuat jamaah yang lain seudon sama Antun. Ini mah. Mau ria aja kayaknya. Mau ganti apa? Ganti status. Putul dulu sedang kajian bersama Ustaz Syafiq di Suruh. Ya asti yang demikian. Bagaimana hukum salat di masjid yang ada makam? Ketahuilah bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengubur di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Kubur di tempat umum, jamak. Bagaimana dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Karena muncul orang-orang ingin dikuburkan di masjid. Kalau memang dikuburkan di masjid itu lebih mulia. Maka seharusnya sahabat-sahabat Nabi kuburannya bukan di bakteri. Semuanya di masjid. Dan Nabi melarang kita sholat menghadap ke kuburan. Jadi berkaitan dengan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya. Para ulama sepakat itu terlarang. Hanya sekarang apakah sholatnya sah atau tidak. Atau sampai tingkat haram atau tidak. Itu dibahas oleh para ulama. Tapi yang jelas sholat di sana ada larangan. Itu yang anda faham. Maka nanti dilihat kembali. Orang-orang yang mengaku madhabnya Maliki coba dibahas. Bagaimana pendapat Imam Malik. Yang madhabnya Hanafi coba dibahas. Yang madhabnya Hambali dibahas. Yang madhabnya Syafi'i dibahas. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Sehingga mereka itu kadang-kadang mendapatkan penjelasan yang sepotong-sepotong. Oh, enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu kalau nyembah kuburan. Kalau minta sama kuburan. Nabi al-Surah Tosal mengatakan kepada para sahabatnya. Latusallu ilal kubur. Kalian jangan sholat menghadap kuburan. Ini sahabat Nabi. Apa ditakutkan mereka menyembah kuburannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka coba dibahas. Berikan penjelasan kepada umat bagaimana sebenarnya hukumnya. Dan sekali lagi, kecuali kuburan itu dipisahkan dari masjid dia. Ya. Dipisahkan dari masjid. Nabi AS mewanti-wanti para sahabat. Sebelum meninggal dunia dengan menjadikan masjid-masjid itu kuburan. Sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan gereja-gereja mereka sebagai pemakaman buat pendeta-pendeta mereka. Maka hati-hati itu yang anak ketahui. Kalau mungkin ucapan anak sepakat tadi salah, tapi dilihat pendapat jumhurul ulama tentang masalah ini sehingga berikan penjelasan kepada umat. Soalnya kalau kita yang masih penjelasan kadang-kala wajuh sesat wahabin. Tahu loh, sudah baca bukunya yang ada di kitab-kitab itu. Tadi nah, kita pertanyaan, bagaimana dengan masjid Nabawi? Nabi tu nggak dimakamkan di masjid. Sekarang orang memang mau dimakamkan di masjid. Saya ini yang wakaf masjid ya. Siapa yang wakaf masjid ini? Yang wakaf ngomong nanti, ana mau kuburan ana di sebelah kanan tu. Ni duitnya. Wasiat, bismillah, harus dilaksanakan nggak? Wasiat yang dalam ketaatan yang harus dilaksanakan. Barakallahu fikum. Hadhi wallahu ala al-jawa. Terkadang saya malu dengan sedekah yang saya berikan. Padahal kehidupan saya ber ber padahal kehidupan saya berkecukupan mungkin. Untuk bisa lebih banyak lagi memberikan sedekah untuk yang membutuhkan. Tetapi hadir terkadang menghalangi agar lebih banyak bersaudara dengan alasan untuk tabungan, untuk kehidupan, kebutuhan hidup ke depannya. Antum pikir sodako itu hilang duitnya? Ini kan berarti salah paham sama sodako. Kalau sodako fokusnya hilang ya jelas lah. Sodako ini disimpan nanti duitnya, buat nanti masa depan nanti. Antum bisa lihat jamaah. Ya Allah kalau bicara sodakoh. Cuman? Allah tuh bakal kasih ganti. Jaminan untuk masa tua itu sodakoh. Jadi kalau ada asuransi sekarang. Asuransi syariah. Asuransi syariah itu ya bangun masjid tentu. Wakaf ini, wakaf itu. Asuransinya sama siapa? Sama Allah. Nabung-nabung, apa-apa nabung, itu. Silahkan. Tapi tetap sodakoh. Jadi kalau antum berbicara, anak sodakoknya sedikit untuk kebutuhan masa depan, sisa nya. Ya, yeah. paling tidak berapa sih yang disodakok kerja mas? Sepertigalah. Sepertiga itu kata Nabi yang allahissalam banyak. Sudah. Antum mungkin nggak bisa seperti Abu Bakar. Kaab bin Malik nggak boleh seperti Abu Bakar, semenanti saw. Sisakan sebagian hartamu karena keimanan dan keyakinan kita ...tidak seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala bagaimana cara menghilangkan hati yang sulit untuk sedekah niatkan mengutangi Allah niatkan mengutangi Allah antum kalau ngutangin orang kan pasti dibalikin Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudaihu lakum laku. kalau kalian ngutangin Allah Sampai Allah bahasakan itu, duit kalian itu Utang sudah Jadi bukan diberikan Kalau memberikan, mau gak mau kan gak balik Untuk ini 10 juta ya Untuk dikasih 10 juta Akadnya apa ini? Dikasih apa utang? Dikasih lah Alhamdulillah, kan gak harus balikin kalau dikasih. Akadnya utang? Aduh, utang sama Allah dikasih lebih antum. Allah waasi'un 'aliim. Maka katakan kita tumbuhkan keyakinan di hati kita. Ni anak ngutang Allah, enggak hilang duit anak. 10 juta akan jadi 70 juta. Jadi 700 juta. Jadi ribu juta. Soal masa tujuh ribu juta itu tujuh milyar tujuh ribu juta. Antum. Jadi kita bahasa juta juta ini nggak ada di masa dulu. Di masa Nabi Ali salatul salam Nabi kalau nyebut 1 juta apa sebutan? Alfu alfin. Seribu seribu. Seribu kali seribu berapa? Satu juta sekarang kan anda bahasarap milyun nggak ada itu dulu yang aja makanya orang kalau ngomong seribu juta itu lebih keren jam daripada tujuh miliarnya seribu juta anak-anak itu kalau nanya ini ini tujuh miliar berapa tujuh miliar ketika tujuh ribu juta Allah, tujuh ribu juta banyak banget gituan allahu amin soal apa kalau nyesaranya Kalau, apakah berdosa jika kita mampu bersedekah lebih banyak tapi kita berikan sedikit dengan alasan tabungan untuk masa depan. Tadilah ada presentasinya. Ingat Nabi Alaihi AS cerita yang orang yang punya kebun yang akhirnya awan itu menyirami kebunnya. Apa yang dia lakukan dengan kebunnya? Dia ceritakan sepertiga dia makan. Sepertiga dia balikan untuk modal kebunnya. Sepertiga dia sodapah maka kalau antum mau banyak ya seperti itu. Apakah penyebab dan tujuan dari perang Tabuk? Nah, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya informasi yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi ada suku ada orang-orang Nabatian. Orang-orang Nabatian ini tinggalnya di di daerah sekarang Yordania. Daerah yang disebut Petra, mereka biasanya jual minyak ke Madinah, minyak apa minyak zaitun, karena zaitun nggak tumbuh di Madinah, nggak tumbuh di sana, tumbuhnya di Syam. Mereka jual minyak ke Madinah, di situ mereka memberikan informasi bahwasannya ada perkumpulan orang-orang Romawi di daerah Tabuk sana yang ingin menyala. Itu salah satu sebab. Yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada sebab-sebab lainnya. Yang tanya Rasul Ibn Qayyim menyebutkan bahawa saya, sebabnya itu adalah Nabi ingin menyampaikan agama Allah ini ke mereka. Agar mereka mengenal agama Allah. Hadha wallahu alamu sallam. Maaf di luar tema, Rasulullah. Apa itu manhaj nabawi? Apa ada perbedaan dengan manhaj salam? Manhaj nabawi artinya manhaj nabi alaihi salatu wassalam. Yang manhaj salaf ini mengambil dari manhajun Nabi SAW firda'afid da'wah. manhajnya Nabi dalam berdakwah. Artinya dia khusus menceritakan tentang Nabi SAW. Tidak menceritakan tentang sahabat Nabi SAW. Ada pun salah, maka menceritakan orang ulama-ulama salaf, para sahabat Nabi yang Nabi SAW adalah khairus salaf. Dia sebaik-baiknya pendahulu kita alaihi salatu wassalam. Ustaz, apakah menunda keinginan anak-anak kami? Karena kekhawatiran menunda keinginan anak-anak kami. Karena kekhawatiran ekonomi masa depan padahal mereka sudah mampu walaupun belum besar. Termasuk sifat kemunafikan. Anak-anak kami penuh keyakinan segera menikah. Oh, mau nikah di jamaah? Untuk menghindari fitnah, Wallahi, ini orang tua harus faham dengan gelagat anaknya. Rasul saw mengatakan, Ya mak syarosh sabab manis tata amin kumul ba'af alita zawaj. Wahai anak-anak muda yang mampu menikah, menikah. Kita ini terkadang terhalangi dengan kuliah. Dulu kan tidak ada kuliah. Kuliah buat apa sih jamaah sekarang? Ada kuliah yang memang tujuannya benar. Ada kuliah yang hanya untuk memperpanjang masa pengangguran. Buktinya apa? Dia lulus tidak kerja dengan ijazah dia. Ngapain antum? Antum lulus kerja apa? Ya ojek online, Ustaz. Enggak usah kuliah, apakah harus bawa ijazah? Kan lebih baik antum SMA langsung kerja. Tapi kalau enggak, Ustaz. Anak memang kuliah karena anak ingin jadi dosen. Anak kuliah, ilmu yang anak pelajari inilah yang anak perlukan untuk kehidupan nanti. Bukan ijazah. Tapi kebanyakan orang kuliah perlunya apa? Ijazah sih. bukan ilmu sehingga banyak yang kerjanya enggak sesuai dengan ijazahnya lulus fakultas pertanian kerjanya apa di perbankan sukan makanya dulu sampai ada istilah itb kenapa pertanian di Indonesia ini jamaah sangat mengenaskan di negeri kita kita ketinggalan sama ama Thailand umpamanya Sebagian Ustaz mengatakan Itu saat IPB itu Lulusannya banyak kerja di bank Dulu itu, dulu jemaah Sehingga IPB jadi institut Perbankan Bogor Karena outputnya banyak kerja di bank yang itu dikeluhkan Dan ini yang menyebabkan pertanian di negeri kita Jadi yang lulus sana Tidak mau pegang cangkul Ustaz kalau pegang cangkul enggak perlu kuliah Ustaz Tujuan, kan pertanian, bertani maksudnya. Tapi bertani yang sukses. Artinya kalau petani biasa, nanam mangga, berbuah setahun sekali, antum nanam mangga, setahun buah tidak kali. Gimana tuh? Nah itu kan ilmunya kan antum yang pelajari Maka yang sekarang kan ada ya model apa? Yang di polybag-polybag itu. Apa istilahnya? Hidroponik Itu kan dari hasil sana gitu loh Dari mereka yang belajar, yang kuliah Artinya mereka menghasilkan sesuatu Tapi kalau antum kuliah, lalu kerjanya Tadi Kuliah, terus kerja apa? Jualan cilok cilap Ya gak perlu kuliah Makanya orang-orang kaya zaman. Banyak yang gak lulus SMP Ya usahakan rizkinya dia, usahakan gitu. Ya Alhamdulillah kan, tidak perlu kuliah berarti. Kalau bicara rizki, rizki itu tidak ditentukan dengan ijazah. Jangan dipikir S2 itu rizkinya lebih besar daripada SD. Tidak ada ketentuan kayak gitu. Pernah di negeri kita ada S2 mengajukan diri untuk suntik mati. Mau bunuh diri. Karena dia tidak dapat kerjaan. Subhanallah, nombor jam di negeri kita. Peristiwa esoklah ngan dapat pekerjaan. Makanya kalau yang ada di anak-anak ini mau nikah, Bismillah. Ustaz nanti takut kuliahnya terganggu. Yang dibutuhkan kuliahnya itu apa sih? Ijazah. Insya Allah dapat ijazah. Enggak ilmunya Ustaz. Insya Allah istrinya bantuin dia tulis skripsi. Anjilah jemaah. Istri tulis skripsi, istrinya mejetin dia. Masya Allah. Daripada nulis skripsi di warnet di mana. Ini ada bininya yang mencetil. Bismillah. Halal saja mah. Jadi jangan takut urusan ekonomi. Asalkan anaknya dipersiapkan. Karena anak-anak ini berpikir nikah itu enak. Benar nikah itu enak. Ya. Sebentar enaknya. Sisanya tanggung jawab. Ribut mungkin belum punya anak enak keluar anaknya satu. Allahu akbar. Keluar dua, ya Allah, dua keluar ya Allah. Itu kan hasil kerjamu. dua, Tiga. Empat. Mulai tanggung jawab. Ana rasakan ketika ana punya anak sudah mulai TK, belum TK udah paus. Allah, tiap hari nganterin ke tempat tahfidz Quran. Jadi kita jadi supir jemaah, ya. anterin sana sini. Sampai ada istilah di Medina itu, suami itu jadi kalau mahasiswa ini Masuk rumah Sebagai hamal Tukang angkut Jadi habis beli beras beli apa dia angkut ke rumahnya Keluar dari rumah sebagai tukang sampah Ambil sampahnya Udah oh, kerjanya kayak gitu Jadi fahamkan kepada anak yang mau menikah Anak-anak muda ini bosnya Engkau siap gak dengan tanggung jawab itu Urusan fitnah iya Jangan dipikir engkau ketika menikah gak fitnah Fitnahnya berbeda Fitnah itu tetap ada jamanan. Apakah seorang yang sudah menikah fitnahnya berkurang? Iya. Tapi ada fitnah lain buat dia. Lihat istri tetangga lewat, Allah wakbar. Udah punya bini. Tetap seperti itu. Maka kalau anak-anak sudah siap secara mentalnya untuk bertanggung jawab. Kasih tahu dia yang laki, ni perempuan, ni bengkok nih. Kau harus siap jangan cuma mau enak-enak doang. Maka nikahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun haqqun 'alallahi aun." Ada tiga orang yang Allah berjanji akan membantu mereka, menolong mereka. Salah satunya, "wan-nakihu lil'afaat." Yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, dibantu sama Allah. Jangan kepikiran orang tua dengan ekonomi dia. Tapi siapkan dia. Benar-benar menikah untuk menjaga kehormatan diri. Baruqallah fikum. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah, syubhad. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat kemunafikan? Antum pelajari apa aja sifat orang munafik. Lalu, Antum bercermi. Kalau Antum bikin list ada buku kitab masyaallah jemaah. Indah sekali judulnya Sifatul Munafiqin. Kalau enggak salah disertasi atau tesis. Anda lihat di Medina kitab itu dan kalau enggak salah sudah ada yang dicetak. List itu antum lihat, antum baca satu persatu. Mana yang antum ada di sana, antum obati. Kenapa kalau kita lihat sekarang itu banyak informasi tentang penyakit jantung. Ciri-ciri penyakit jantung, ini macam-macam ya. Uh, atau penjelasan ini mau kena jantung. Nih. Orang baca itu. Ana itu kadang-kadang baca. Lihat katanya sakit di mana? Di kiri gitu kan. Ana sakit enggak ya? anda lihat ya. Kadang-kadang sakit di sebelah sini. Jadi kita memang jadi, jadi takut gitu. Tapi kalau kita tidak pernah baca. Tidak pernah melihat. Kita aman. Makan semuanya apa. Maka kalau orang kepengen selamat dari munafikan. Cari tahu. Apa saja sifat orang-orang munafikin. Kemudian lihat. Ancaman buat orang-orang munafikin. Takut antum terkena sifat munafikin. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan. Adraktu salatina min ashabin Nabi Alaihi Wasallam. Aku... Sempat berjumpa dengan 70 sahabat, 30 sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Kulluhum yakahu ala nafsihin nifak. Semuanya takut dia terkena kemunafikan. Yang sholat di belakang Nabi, itu ada kumpulan orang-orang munafik. Jangan dipikir orang munafik tidak sholat di belakang Nabi alaihissalatu wassalam. Yang ceramah di mimbar Nabi yang mendengarkan sebagian orang-orang munafikin. Yang kata Allah, Innal fi fidarkil asfali binadma'ah. Orang munafik itu berada di keraknya bin Raka. Kalau itu ada di masa Nabi. Alayhi salatu wassalam. Bagaimana dengan di masa kita? Apakah menurut antum yang sekarang yang hadir nih, di majlis ini. Semuanya orang-orang beriman. Kalau di masa Nabi ada yang munafik. Apakah majlis kita lebih bagus daripada majlis Rasulullah SAW? Maka kita perlu takut. Jangan. Halo Allah Waalaikumsalam. Anda dikasih waktu sampai setengah tujuh jam. Semoga kita bersuara kembali dalam perjumpaan yang lainnya. Subhanallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfirka wa atubu lika. Wassalamu alaikum wa